а він пам'ятав його ще повним надії й сили, коли разом із Чечак і Їчеляддю відправлявся до Києва. Скільки років Барджиль був вухами і очима хозарського царя в полянській столиці? Він не поспішав з відповіддю, але нарешті тихо проказав. На неї остання надія. Вони так і стояли на порозі високого дому. Барджиль не запрошував Тархана на гостину, не пропонував ложа для відпочинку, не присилав рабинь, щоб гостеві помили ноги, навіть не припрошував до столу. Прикрив важкими пухлими повіками очі і тихо мовив. «Тобі треба негайно, зараз же бігти. Хтось та має повернутись до Ітиля». Серце у Тархана обірвалось, надто ж коли Барджиль підтвердив, що у нього воїв уже немає. Немає ні веслярів, ні лодій. Мої люди доправлять тебе потай донеситься, а там візьмечелять від орд ось золото і кистень. Всередині у ньому залізний стержень. Б'є добре. Долоні у Тархана спітніли. Йому доведеться ще й вбивати? Баржиль сумно хитав головою, немов би стверджував полохливі здогади свого земляка. Коли тархани і Єхуда шаснув із двору разом із Бековими людьми, Баржиль взяв січкуватий ціпок і попрошкував на княжу гору. На нього там чекала одинадцята жона київського князя, найкраща квітка Хозарії – Чичак, яку тут неважливо прозвали Лубкинею. Всі ці роки перебування в Києві для Бека Барджиля були невеселими мав усе винюшкувати, викручувати, пускати на мову і поголос, мав усе зважити наперед і знайти вірних людей, щоб допомогти Ликій Чичак стати повноправною господиною в домі і в серці Тура Дира, а відтак і в усіх славянських землях. Не для самої Чичак старався Барджиль. Сам лютував на неї і зневажав загробиний розум і велику як тіло верблюда пиху, Уболівав Барджиль, як чесний відданий хозарин за свого царя і свого Кагана. Та й за себе. Вознесуться цар Бек і Каган, Вознесеться хозарія, коли приєднає до себе Подніпров'я, І йому, і його роду слава впишеться на віки. І землі нові, і шана. Скажуть, це тихий та мудрий Бек Барджиль так зробив, Намовив жону київського кона Задира, щоб вона полонила серце мужа свого і навернула його в свою віру. Прилучила до свого роду, і він сам охоче приєднав свої землі до Хозарії. От і стала Хозарія великою, переступила межу Дону і міцно поставила ногу біля Дніпра. Старався Баржиль від щирого серця, але Чичак не в усьому слухала його. А коли досягала чогось, то забула про Барджиля зовсім зневажила його раду. От тоді все й почалося. Тепер Хозарія втратила данину від полян русів, а ще більше втратила слави й честі. Хто нині скаже, що Хозарський Каган могутній, того вмить засміють і не тільки поляни. Нічого собі ведить Хозарська, якщо кияни високорідного Тархана і Йехуду пошанували мечами. А його лодійщиків потопили в Дніпрі. Розкотиться сія недобра слава по окольних землях, і володарі їхні будуть пальцями тицяти в хозарів, а найбільше ромеї. Виносливі і пихаті гаречини тепер неодмінно придумають для хозарських торгівців нові мита, побори, заборони і обмеження в Цереграді, Сухдеї, Херсонесі, в усіх таврійських городах. Вони із задоволенням принизять їх до рівня поганських другосортних племен, не захочуть пускати на великі торжища, і за все це в одвіті буде він, Бек Барчиль. Тож мусить неодмінно щось придумати недаремно ж його рід прилучився до віри обраного народу, який має панувати над усіма іншими народами, як сказано, Хай послужать тобі всі народи і поклоняться тобі всі племена. Ті, що проклинають тебе, будуть прокляті, а ті, що благословляють, будуть благословенні». І він, купчина хозарин, із давнього роду білих хозар, молитовно склав руки на животі, передихнув, озирнувся, уже подолав чималий шлях до тієї княжої гори, уже під ним гомонів і рукомесний поділ а поглянув угору, то побачив, що до вершини прямовися ще дуже далеко. Зітхнув, попросив у свого бога помочі. І знову думки закрутіжились у його голові. Десь у глибині душі Баржиль інколи сумнівався в тому, що новий іудейський бог істинно і щиро прийняв злоє лоно родовитих хозар. Баржиль знав на пам'ять священну книгу «Талмуд» читав книгу «Буття», «Старий і Новий Завіт», твердо знав про те, що Бог обіцяв лише праотцям іудейського народу Аврааму, Ісааку, Іакову благословити в них і всімені їхньому всі племена земні, що тільки іудейський люд був обраний Богом для того, аби він панував над іншими народами і давав їм царів. То коли Барджиль творив свої молитви до Бога, і просив дати його племені силу і мудрість, або вивищитись в чужій землі і над іншими народами, то завжди думав про те, що він просить не за себе і не за своїх родаків хозар, а за отих, котрі сидять у найліпших палацах і тиля, мають багато земель і стад і змушують усіх слугувати працею, розумом, талантом, самовідданістю. Тож і виходило, що прості й довірливі кочівники-хозари, чи вже осілі землероби-хозари, навіть Богом були ошукані. Бек-Барджиль тоді починав бунтувати. Бачив добре і знав добре, що цар Бек-Ханука, як і його брат Обадій, і всі одичі їхні, які стали Тарханами, Беками, Етельберами, були іудеями. Нікого до себе не наближали, окрім своїх, і нікому не дарували благодатий земель, городів, домів, рабів, окрім своїх. Відсували подалі від себе навіть такі можні стародавні роди хозарські, як рід Бека Барджиля, що білими вежами височить над великим доном, бо вони, тільки вони, рід Обадії і Хануки, мовляв, обрані для володарювання над іншими». Ось він, Бек-Барджиль, його батько. Стільки вже дарували царю Беку табунів коней, отаровець і кіз, скільки бранців слов'ян відправили до Червоного палацу Вітиль, одначе не сподобалися жити у хоромах царських. Те було дозволено тільки їхнім єдинокровним одновірцям. Барджиль залишався ізгоєм після того, як в жони собі взяв дочку небагатого купчини із Дербента. Може тому, що його чарівна Реветка була із родини невельми знатного торгівця, який недавно втік із Царограда, не нестерпів жорстокостей християнських законів. І Ізгоєм Баржір залишався і тоді, коли навчився читати і писати, і як іудей, і як сарацин, і як гречин. Знав чимало про життя і звичаїв інших народів і племен, і все ж ним гребували. Іноді дозволяли сісти поряд, і робили те з таким виглядом, ніби ощедрювали золотом. А він жадав не зневажливої ласки, а володарювання. Хотів мати нові землі і нові городи на побережжі Джорджанського моря, хотів сидіти поряд із царем завжди, хотів, щоб він і сини його могли жити вітилі. Колись перед від'їздом до Києва Барджиль сказав про це цареві. Тоді Ханука, запустивши п'ятірню в свої густі сиві кучері, хитро прискалив на нього своє велике чорноброве око, сказав, що Бек-Барджиль має здорове чистолюбство. Він відверто говорить про те, чого жадає. А коли чоловік знає, чого хоче, тоді йде до своєї мети в простець, і ніщо його на тому шляху не спинить та збентежився враз Барджиль, коли помітив, що якась іскринка метнулася із примруженого ока Хануки в друге, і тої ж миті те друге шпигонуло його ненавистю. Коли Ханука помітив на обличчі Барджиля ознаки переляку, брови його зметнулися вгору, товсті зморшки вкрили велике із залисинами чоло. Маленькими випищеними пальцями цар Бек почав перебирати тугі сиві кучерики своєї бороди, Нарешті мовив, «Маю до тебе велику довіру. Поїдеш у Київ, до полян русів. Князеві їхньому віддаю дочку, Чичак, а ти вуха мої і очі мої там». Слова хануки скупі, але повнили надіями. Чичак ханум мала прокласти Баржилю шлях до багатства і слави. Але чим довше він жив у Києві, Тим впертіше гасли сподівання, тим більше гризли його душу сумніви щодо прихильності Бога до нього. Та про ці сумніви не знали Вітилі. Там знали, що Бек-Баржиль був добрими вухами і очима царевими, а інколи і його хитрим розумом. Добре торгували крамом його люди, добре зустрічав Баржиль гостей із свого багатомовного краю, добре дбав про славу хозарського кагана. Вдавалося йому посилати своїх гінців через степи і орди, щоб повідомити Ітиль, коли руські дружини готувались перегородити поле черленими щитами. О, цей черлений щит руський, цей меч двосічний, з роками не руки, що тримали їх, навпаки, ставали міцнішими, і ось зараз, сплетені ним беком баржилем сіті в княжому теремі, враз розлетілись під ударами руського меча. Нарешті Баржиль вибрався на княжу гору. Широкою второваною дорогою простував до княжого двору. Палац Тура був складений із витесених брил сірого каменю. З усіх сторін захищений високим валом, поверх якого ще стояла дерев'яна рублена стіна. Лише з одного боку над прямовищем мурвища, не було ніякої опаси. Та звідти й не добутись до палати тільки звідси через браму, над якою височить дерев'яна сторожова вежа, до неї і наблизився Барджиль. Ніби й не було видно княже Гридей-опасителів, але як тільки Бек наблизився до брами, йому назустріч вийшло двоє вусанів при мечах і в шоломах. Баржиль чемно вклонився, склавши на грудях руки, приязно посміхнувся на всю ширину вилиць, оскаливши жовтаві зуби. Здавалося, з його вуст «Ось ось злетить привітне слово!» Так запобігливо вдивлявся він в очі Гридей. Опасителі ж мовчали, пасли хозарина суворими непривітними поглядами. «До княгині я, до Чичак Ханум!» – проказав Бек. «Такої тут нема!» – прогув старший вусань. Паржиль схилив на одне плече голову, знову широко посміхнувся, ніби чомусь раптово зрадів. Звичайно ж, як княгиня Лупкиня!» «Я до неї». «Не велено!» – сухо отказав той же вусань. Баржиріна нараз ніби злякався, його не пускають до княгині, до дочки царя. «Хто ж не велів? прошепотів найлагідніше. «Не велено, от і все!» – строго глянув на нього той же осторожник. Бек збагнув, що нічого іншого від нього не почує. А, згідливо, щирою посмішкою закивав головою, Чемно вклонився, важко повернув назад».